Олекса Воропай Звиття нашого народу Етнографічний нарис Мале видавниче підприємство «Оберіг» Київ, 1991 рік Читає Юрій Рудник Моїй матері, що перша навчила мене любити свій край, Від щирого серця присвячую Автор. Від автора. Ця книга написана вже тут, на чужині, але матеріали для неї я почав збирати в Україні з 1937 року і продовжував робити це до початку 1943 Перебуваючи з 1944 по 1948 рік у Німеччині, я продовжував записи фольклорного та етнографічного матеріалу від людей, які разом зі мною перебували у таборах робітників зі Сходу і в таборах для переміщених осіб. Беручися за опис українських народних звичаїв, я став перед собою завданням створити суцільний образ народно-календарних звичаїв протягом цілого року. Для створення такого образу Моїх записів та спостережень було недостатньо, а тому я звертався і до відповідної наукової літератури, перелік якої читач знайде у кінці книги. Вся моя праця про народно-календарні звичаї розподілена за порами року, а саме перша частина зима, друга весна, третя літо і четверта осінь. З нагоди виходу в українському видавництві «Мюнхен» перших двох частин звичаю нашого народу, я вважаю своїм приємним обов'язком, з чирою подякою, згадати тут наших нині вже покійних, вельми авторитетних етнографів і фольклористів, професора Білецького та професора Кузелю, які у свій час переглянули текст цієї праці і дали цінні вказівки щодо її поліпшення. Щиро дякую і всім тим особам, що безкорисливо допомагали мені збирати фольклорні та етнографічні матеріали вже тут, на еміграції. Сердечно дякую і тим, хто спричинився до виходу цієї праці у світ. Олекс Савропай, 2 лютого 1958 року, Лондон.